Această carte a fost transferată de pe bandă magnetică în memoria calculatorului și prelucrată în format MP3. Ulterior, s-au realizat copii pe compact disc, tot în format MP3, și copii obișnuite pe casete audio. Pentru ca reperele să fie optime în ambele versiuni, numerotația pistelor începe de la 1 până la N, fără alte indicii. Cititorii pe casetă vor înțelege de aceea că pistei 3, de pildă, îi corespunde fața A a casetei 2, pistei 5 fața A a casetei 3, pistei 6 fața B a casetei 3, pistei 7 fața A a casetei 4 și așa mai departe. Vă urăm lectură plăcută! Toamna Patriarhului De Gabriel García Márquez Prefață și traducere de Darie Novoceanu, Editura Univers, București 1979 Citește Maria Enache Toamna Patriarhului sau despre ficțiunea realității și singurătatea puterii La cinci ani de la apariție, tradus în mai toate limbile pământului, citit, recitit și interpretat din cele mai neașteptate unghiuri, romanul Toamna Patriarhului nu pare să fi fost înțeles cu adevărat, nici în ceea ce privește noutatea pe care Gabriel García Márquez o aduce în cadrul unei teme deloc nouă, nici în ceea ce privește splendida și uluitoarea ei tratare formală, nici, bineînțeles, în ceea ce privește mesajul politic al cărții. Gloria literară cucerită cu romanul anterior, O sută de ani de singurătate, atinsă de niciun romancier până acum, i-a umbrit oarecum noile pagini, devenind incomodă pentru tot ceea ce scrie. Invizibile mecanismele criticii literare au rămas deschise într-o stare de alarmă permanentă, măsurându-i cu grijă și furie fiecare pagină nouă, fiecare cuvânt, comparând totul cu capodopera și situându de fiecare dată sub valoarea acesteia. Doamna Patriarhului n-a făcut excepție de la această calibrare în raport cu Universul Macondian. Mai mult, dincolo de câteva studii pertinente, Mario Benedetti, recursul Supremului Patriarh, în Casa de las Americas, numărul 9876, au abundat judecățile lineare, unele de-a dreptul ridicole, ajungându-se la acreditarea unei opinii generale aflată la mari distanțe de adevăr. Nu numai că acest roman s-ar afla sub cel anterior ca în înălțime estetică, dar, treacă ni se cu vedere anecdota, Aidoma girafei pe care țăranul o privește toată ziua plimbându-se prin grădina zoologică pentru ca seara la plecare să conchidă că așa ceva nu există, personajul cărții, acest teribil Nicanor Alvarado, nu există nici el, nu poate exista nici măcar ca fantasmă plăsmuită de imaginație. Cutia Pandorei Lucrurile la urma urmelor nici nu se puteau petrece altfel și Gabriel García Marquez și-a dat seama de o astfel de perspectivă, încercând cel puțin la începuturi să o îndepărteze, dar rezultatul a fost exact contrariu. Pentru că, stimulându-i pe reporterii care au umplut presa literară de pretutindeni cu cele mai surprinzătoare mărturisiri și declarații, n-a făcut decât să-i irite pe criticii contraziși în descoperirile lor și, mai mult, să creeze în jurul propriei sale literaturi o literatură la fel de fantastică. Fabulosul și magicul cuvintelor sale l-au învăluit în anii aceia, premergători apariției toamnei patriarchului într-o lumină deloc pământeană, dar care i s-a potrivit atât de bine că nici azi nu s-a eliberat întru totul de ea. Mai ales după ce mica așezare de lângă Aracataca, Macondo cel real, a dispărut pentru toți cei ce trăiesc în afara ei, iar Macondo cel închipuit i-a luat locul definitiv. Atât de puternică, de concretă și de sugestivă a devenit existența sa prin paginile din 100 de ani de singurătate, încât cititorii și interpreții s-au mutat aici, în nevăzutul pipăibil doar de îndoială și adevărul extras doar din ipoteze și unde, cum observam cu un alt prilej, în prefața la fantastica și trista poveste a Candidei Erendida și a nesăbuitei sale bunici, editura Univers 1979, nu s-a petrecut și nu se va petrece nimic în afara voinței scriitorului. Bineînțeles, odată pusă în stare de alertă amintită, critica literară a reținut și computerizat toate declarațiile autorului și, cel puțin aparent, nu s-a îndoit de ele. Mai ales că aceasta părea să fie și dorința acestuia. S-a ajuns astfel printr-o tenace întindere reciprocă de capcane, care alul cel mai obișnuit să fie adjudecat drept ficțiune, iar imaginația pură să devină drept cea mai concretă realitate. Când Gabriel García Márquez și-a dat seama că se mersese prea departe, că nici el însuși nu mai reușea să facă disocierile de rigoare dintre cele două teritorii literare, era mult prea târziu. În cursa pe care involuntar sau deliberat o întinsese criticii, rămânea un singur captiv, el însuși. Nu consider totuși că această condiție i-ar fi fost numai potrivnică. În fond, ea face parte din caracterul său macondian și reprezintă, ca și literatura pe care a scris-o, o aventură omenească de mare frumusețe. Mai mult, în tot acest dialog n-au existat niciodată violențe verbale, iar experiența aceasta rămâne ca și gloria incomodă adusă de 100 de ani de singurătate, unică până acum și plină de învățăminte. O antologie cu aceste confesiuni, Inițiativă pe care, în mod ciudat, n-a avut-o până în clipa de față niciun editor, s-ar citi cu același interes cu care se citește pretutind în literatura autorului. Pentru că și în aceste pagini există, am impresia cel puțin aceeași cantitate de ficțiune, în marea ei parte neidentificată ca atare. Adunată la un loc, critica literară ar reuși poate o delimitare a amintitelor teritorii, și acest lucru ar fi cu mult mai folositor decât pânda încordată cu care îi așteaptă fiecare pagină nouă pentru a o confrunta cu capodopera disecată cu grijă și eroare în toate sensurile posibile. S-ar descoperi, sunt sigur cu acest prilej, că biografia reală a scriitorului, transferată nici nu se putea altfel personajelor, s-a îmbogățit pe parcurs cu date ale personajelor înseși. Tot astfel s-ar descoperi că anumite întâmplări existente doar în imaginația lui Gabriel García Márquez au devenit prin mărturisirile sale ori prin intuiția eronată a criticii reale. Teoria literaturii ar avea mult de lucru și numai spre propriul ei profit, căci cazul marchetian ilustrează la modul perfect multe din secretele artei romanești din acest secol. Niciunde în paginile altui scritor, cum foarte precis sublinia Mario Vargas Llosa, cele două teritorii cel real și cel imaginar nu se unesc într-o sinteză atât de perfectă, unde realul obiectiv și realul imaginar se confundă într-o substanță indestructibilă. Istoricul și fabulosul, cotidianul și chimericul, faptele trăite și faptele inventate. În García Márquez, istoria de un deicidio, istoria unei zeificări, Baral Editores, Barcelona, 1971, pagina 71. Iată așadar câteva din exemplele posibile. Spre sfârșitul paginilor din 100 de ani de singurătate, un personaj nu întâmplător numit Gabriel, Pornește spre Paris cu două schimburi de haine, o pereche de pantofi și opera lui Rabelais în ediție completă. Firește critica a identificat aici pe autor, ceea ce perfect îndreptățit. Sosit la Paris în decembrie 1955, trecândul perable pe Rabelais, între numele care alcătuiesc lunga serie de izvoare literare, de la cărțile Exodului la Sofocle, Faulkner și Hemingway, de la Cervantes la Janot Martorell, Amadis de Gaula și la Sarilio de Tormes, de la Balzac la Virginia Woolf, Flaubert și, dacă nu mă înșel, Marcel Prust, în care s-a încercat identificarea unor influențe întotdeauna posibile. Inițial, Gabriel García Márquez n-a contrazis o astfel de opinie. Într-un interviu acordat lui Ernesto Show, călătoriile lui Simbad García Márquez, Primera Plana, numărul 234 iunie 1967, Buenos Aires, el își mărturisește lectura și admirația pentru Gargantua și Pantagruel. Imediat, criticii au pus cele două cărți pe masă și au descoperit teribile asemănări între ele. Din Rable ar fi izvorât excesele pantagruelice ale personajelor, apetitul sexual și nebuniile lui Aureliano Segundo, ori disproporțiile falice ale lui José Arcadio. Stânjenit de astfel de apropieri, în ianuarie 1968, Gabriel García Márquez se va dezice, citez, Îmi face plăcere să citesc astfel de lucruri, pentru că, în realitate, cartea pe care o luase Gabriel la Paris era jurnalul Anului Ciumei de Daniel Defoe. Am făcut pozna acestei schimbări în ultim moment pentru a le întinde o cursă criticilor. Închei citatul. Armando Duran, în convorbiri cu Gabriel García Márquez, în Revista Național de Cultura numărul 185 Caracas 1968, operă pentru care își va mărturisi și cu alte prilejuri admirația, dar al cărei transport la Paris rămâne la fel de improbabil, căci în cadrul aceleiași convorbiri, autorul insistă asupra romanului Amadis de Gaula, carte pe care o trece între preferințele sale. Puțin mai târziu, revine asupra ultimului titlu, destăinuind motivul admirației într-un text care merită să fie reținut. Citez. Cum îți amintești foarte bine în romanul cavaleresc, referința se face exclusiv la Amadis, cavalerului îi se taie capul de atâtea ori de câte are nevoie povestirea. În capitolul 3 se dă o mare bătălie și povestirea are nevoie să-i taie capul cavalerului și îl taie. Iar la capitolul 4, cavalerul apare întreg, pentru că mai târziu, când se va simți nevoia, într-o altă bătălie, îi se va tăia capul din nou. Toată această libertate narativă a dispărut odată cu romanul cavaleresc, unde se petreceau lucruri la fel de extraordinare cu cele ce se petrec acum în America Latină, închei citatul. Din Gabriel García Márquez și Mario Vargas Llosa, la novela în America Latina, Dialogo, Lima, Carlos Milia Batres, Ediciones, Unii, 1968, pagina 17. Multe, enorm de multe mărturisiri făcute de Gabriel García Márquez au anulat aproape brutal întâmplări socotite ca imaginare în 100 de ani de singurătate. Am aflat astfel că Melchiades, ca personaj, s-a născut la Praga, în 1957, unde autorul a vizitat, între altele, celebra stradă a alchimiștilor. Că sugestia ploii i s-a relevat la varșovia în același an, dar, prin contrast, seceta care cuprinsese orașul fiind atât de dezolantă, încât numai un potop ar fi putut să o șteargă. Tot așa, Macondo și fundarea sa nu au nimic fantastic. Explicația pe care autorul o dă și poate fi adevărată, fiind o întâmplare petrecută chiar de bunicul său, Don Nicolas Marques, supraviețuitor a două războaie civile și unul dintre cei mai vechi locuitori din Aracataca, unde venise traversând munții, pentru că, exact ca Hose Arcadio Boendia, omoruse un vecin, citez, care îl supăra mult și îl provoca mereu, dar el nu îi dădea nicio atenție până când situația a devenit atât de încordată încât pur și simplu l-a împușcat, închei citatul. Și deși tot satul era de partea sa, citez, unul din frații mortului a dormit în noaptea aceea în fața ușii bunicului pentru a împiedica răzbunarea familiei. Închei citatul, a părăsit așezarea, citez, pentru că nu mai putea suporta amenințarea, și pentru că, așa cum mi se povestise nepotului, tu nu poți da seama cât de greu atârnă un mort. Închei citatul din Gabriel García Márquez și Vargas Llosa, opera citată, pagina 14. O stranie complicitate literară funcționează, cum s-a observat de mulți cercetători, între acest don Nicolás Márquez și autor, cel care îi pune în seamă multe din întâmplările reținute de el în 100 de ani de singurătate, dar e imposibil de stabilit dacă e vorba de fapte cu adevărat reale, ori de întâmplări închipuite de bunic și servite nepotului ca adevărate, ori imaginate de acesta și trecute în seama bunicului. Dincolo de acest amănunt, definitiv sigilat, Don Nicola s-a murit pe când autorul avea opt ani și, cum a mărturisit autorul însuși de atunci, nu i s-a mai întâmplat nimic extraordinar în viață, cert este faptul că Gabriel García Márquez a intuit întotdeauna în datele realității elementul în care, latentă, se afla sugestia literară și simbolul artistic. Iată exemplul cel mai la îndemână. Urcarea la cer a frumoasei Remedios pornește de la o realitate pură, autorul ne inventând nimic, dar selectând sugestia. Citez. A existat o fată care corespunde într totul descrierii pe care o fac pentru Remedios. Ea a fugit cu un bărbat și familia n-a putut suporta o astfel de rușine, spunând că ultima dată când a văzut-o o strângea niște cearșafuri în grădină și că acestea umflate de vânt o ridicaseră la cer. În momentul când am scris acest lucru, am preferat versiunea familiei și nu pe cea reală, adică fuga cu bărbatul acela, pentru că așa ceva se întâmplă în fiecare zi și nu are niciun fel de grație. Închei citatul din aceeași operă, pagina 19. Alte ori însă este evident că întâmplările, mai mult sau mai puțin posibile, sunt niște demoni ai autorului însuși. Dar acesta a hotărât parcă să-și demonentizeze inventivitatea. Le-a atribuit, tot cu inventivitate, realității, reușind să creadă el însuși că au fost reale. Va fi făcut acest lucru nu numai pentru a inventa mereu, căci capacitatea sa narrativă fantastică și anecdotică nu are egal, ci și pentru a-și camufla, măcar parțial, instrumentele de lucru și metodologia. Mario Vargas Llosa, în cartea menționată, Istoria unei zeificări, până acum singura interpretare riguroasă a operei marchesiene, reținem alături pe Herman Dario Carilio cu La narrativa de Gabriel García Márquez, Artei Bibliografia Madrid 1975, I-a divulgat cu precizie științifică unele dintre aceste secrete și dacă studioșii ulterior nu s-ar fi pierdut în tot felul de contrafaceri semiotice ori de altă natură și ar fi înaintat în această direcție, rezultatul acestei cercetări pe ansamblul întregii opere, Liosa se oprește la toamna Patriarhului încă nepublicat la data aceea, ar fi fost cu totul și cu totul altul mai exact și mai de folos. Cum însă pe vremea aceea Gabriel García Márquez era pornit să depisteze critica și cum aceasta era încântată să-i ofere un astfel de prilej, Cercetarea a căzut în legende, iar autorul a rămas ferecat în ele. Când și-a înțeles eroarea, puține lucruri se mai puteau îndrepta. Cutia Pandorei rămânea deschisă și niciun spirit, odată slobozit, nu s-a mai întors înăuntru. Etalonul Macondian Nu există zi, îi mărturisea García Márquez în decembrie 1968 lui Daniel Semper, în care să nu mă caute doi sau trei editori și tot pe atâția ziariști. Când soția le răspunde la telefon, trebuie să spună de fiecare dată că nu sunt acasă. Dacă aceasta e Gloria, restul probabil că e o mare porcărie. Nu, mai bine nu spune asta, e ridicol, dar ăsta e adevărul. Ajuns să nu mai știi cine îți sunt prietenii. Începe prin a spune un singur lucru, nu mai dau interviuri pentru că sunt sătul până aici. Am venit la Barcelona pentru că am crezut că nu mă cunoaște nimeni, dar nu s-a schimbat nimic. Mi-am zis, nu vreau să aud de radio și televiziune, dar de ziariști da, pentru că sunt colegii mei. M-am săturat însă, nu mai vreau nici ziariști. Pentru că vin și întârziem până la două noapte, și apoi rețin exact ceea ce le spun în afara interviurilor. În plus, eu nu pot schimba nimic. Nu pot rectifica ceea ce am spus. De mai bine de doi ani, tot ceea ce se publică drept declarații ale mele nu are nicio valoare. Cel ce vrea să știe ce fel de opinii am, să-mi citească literatura. În 100 de ani de singurătate există 350 pagini de opinii. Și mai e ceva. În afară de urmărirea acestora, mă urmăresc alții la care nu mă gândisem, editorii. Acum câtva timp a venit unul și a cerut soții scrisorile mele personale și mai apoi a venit o tânără cu o idee foarte bună, anume să-i răspund la 250 de întrebări pentru a publica o carte intitulată 250 de întrebări pentru Gabriel Garcia Marquez. Am coborât și am băut o cafea împreună, încercând să-i explic că dacă am să-i răspund la 250 de întrebări, cartea este a mea și totuși cel care câștigă banii este editorul. Închei citatul din Daniel Semper, în El Novelista Gabriel García Márquez, No volverá a escribir, romancierul Gabriel García Márquez nu va mai scrie, în El Tiempo, Bogota, 22 decembrie 1968, pagina 5. Când făcea această declarație însă Gabriel García Márquez și opera sa, deveniseră un mit care începea să lucreze împotriva adevărului. Un mit insuportabil pentru oricine, dar mai ales pentru un spirit cal ca său. Comod însă pentru critica de duzină ori nu, căci lasă impresia unei alese erudiții și a unei neîndoelnice profunzimi analitice. Nu-i mai puțin adevărat că impactul produs de 100 de ani de singurătate atât în America latină cât și în Europa a fost deosebit de puternic și reverberațiile lui s-au făcut simțite multă vreme. Într-un fel, teoria și estetica literaturii s-au văzut nevoite să improvizeze cu acest prilej unele instrumente de cercetare sau să le împrumute din alte discipline, mitografie, filozofia istoriei, etnologie, etc., Mânuirea lor, făcându-se uneori cu grabă și stângăcie, dar marea parte a judecăților nu poate fi contestată. Toamna Patriarhului nu a mai produs un impact asemănător. Era firesc până la un punct. Numai că principalul reproș adus marelui prozator, dispariția Universului Macondian, rămâne neîntemeiat. Dilatând cu măsură și echilibru lumea reală, distrugând timpul liniar în favoarea unei viziuni ciclice a vieții, Gabriel García Márquez a reușit să facă din macondien niște existențe universale, pornind de la atitudini omenești obișnuite. Același lucru îl făcuseră și romanele cavalerești, mai ales cele ce își desfășoară povestea întâmplărilor în lumea necunoscută a insulelor. Să ne amintim de Fifar, cavaler spaniol care în circulația literaturii nescrise din secolul al XIII-lea, traversa lacul Trădării de la Traición pentru a ajunge în insulele Fericirii, Insulas Dotadas acolo unde un muritor poate ancora o singură dată prin multă viclenie într-o barcă minusculă. Să ne amintim de Amadis, veșnicul îndrăgostit de Oriana, cel care, puțin după Sifar, aruncă ancora pe țărmul insulei Tristeții, insula triste, sau de Palmerin, primele teritorii în care mitologia fuzionează cu fantasticul și realul, în efortul de a contura o lume nouă, lumea dorită și nu cea cunoscută, cea care, sufletește și ideatic, se află deasupra lumii terestre. La începutul universul macondian este aproape identic celui din închipuirea romanului cavaleresc și foarte aproape de cel adamic. Nu există nimic rău în el și răul va veni numai din afară. anunț pierdut din vedere chiar și de interpreții cei mai buni, căci Gabriel García Márquez, fondând Macondo, acolo unde exista mai demult, lângă râul pierdut al copilăriei, n-a transportat acolo lumea cu datele ei fundamentale, bune sau rele, ce a lăsat impresia că acestea au venit împotriva lui, el fiind preocupat în tot acest timp cu prelucrarea stării macondiene, transformând-o în mod atitudine de a sta în fața vieții și suprapunându o pe spații din ce în ce mai vaste. Universalitatea literară a teritoriului macondian n-a fost dată așadar de particularitățile stricte ale acestui loc, punct pierdut în geografia columbiană, ci în primul rând de generalizarea trăsăturilor și valorilor morale ale acestei așezări, prin fapte și evenimente de amplă și profundă semnificație umană. Procedeul și mijloacele estetice mânuite în acest scop nu sunt noi și nu au nimic insolit. Aproape că nu-i aparțin. Mânuirea, da, în aceasta constă pe cât înțeleg marea și invidiata sa originalitate. Pentru că niciun alt scriitor de până la el, nu numai din spațiul hispan, n-a avut cutezanța să se folosească într-atâta de ce aceași numi capacitatea narrativă a copilăriei. Inhibați probabil de subconștientul care le-a putut spune că o atare mânuire i-ar face hilari, mai toți mari scritori au ocolit candoarea cu care copiii rostesc adevăruri cu tremurătoare, inocența cu care întreabă, dezvoltura cu care își mărturisesc necunoașterea, aerul absolut al concluziilor și judecăților lor, de cele mai multe ori deloc temeinice din perspectiva logicii, dar întotdeauna frumoase tocmai prin aceasta, prin supranaturalul relațiilor stabilite de ei între cauze și fenomene. Ca un copil minune, alteori ca un bunic hâtru, Gabriel Garcia Marquez n-a fost și nu se simte deloc stânjenit de această postură, Suruzând și construind pe țărmurile lumii așezări de nisip, arbor și castele multicolore, însoțindu-le arhitectura cu narațiuni imaginare, unde imposibilul e posibil mereu, fantasticul devine concret imediat, iar lucrurile limpezi pentru a dăinui au nevoie de un strat protector de incertitudine înainte de a fi privite de ochiul și mintea omului. Nu trebuie firește să înțelegem de aici că numai în aceasta ar consta marea personalitate unanim recunoscută a scritorului. Exagerarea, simetria, retorică, Repetiția materiei sau formei, observă Liosa. investirea obiectelor cu însușiri pe care nu le au în realitatea cotidiană, ori simpla relație dintre două astfel de obiecte absolut reale, dar care asociate capătă o realitate suspectă, exact pe principiul lui Lothreamont, mașina de cusut și umbrela pe masa de disecție, sunt doar câteva din datele acestei personalități și ele n-au dispărut din paginile scrise după apariția capodoperei atât de discutate. Există în același timp, și acest lucru s-a observat mai puțin, o permanentă legătură, un fir roșu ușor de recunoscut în tot ceea ce a scris și publicat Gabriel Garcia Márquez până acum. Nu atât prin păstrarea unor personaje care trec dintr-o operă în alta, nici prin locul desfășurării narrative, mereu macondian, cât mai ales prin soluțiile estetice de final, prin neabătuta sa disciplină în alcătuirea structurilor epice pornind de la datele vieții cotidiene și nu de la modele livrești, cum se întâmplă de multe ori în arta marilor prozatori. Toate aceste elemente nu sunt folosite separat, ori pe rând și în ansamblul lor supravegheat de hegemonia imaginarului. Așadar, etalonul macondian e mult mai bogat și infinit mai complex decât a fost considerat de o parte a criticii. Observam, de exemplu, prefața la povestit, că elaborând cel de-al treilea ciclu de narațiuni scurte, Gabriel García Márquez se îndepărta treptat de Macondo, descriind cercuri concentrice din ce în ce mai mari, dar păstrând în noile teritorii atitudinea macondiană. Încep să cred că nu o făcea întâmplător, ci pregătindu-se cu răbdarea și tenacitatea dintotdeauna, pentru scrirea celui de-al cincilea roman, cel pe care cititorul român îl are acum în mâinile sale. Mai înainte de a fixa locul unde se va desfășura nesăbuita putere a lui Nicanor Alvarado, autorul își trimitea personajele din aceste povestiri într-un fel de explorare a terenului. A realizat acest lucru mai ales prin Erendira, cea care străbate un spațiu neobișnuit de mare, trasând frontierele în interiorul cărora se vor face auzite ordinele de mente ale dictatorului decrepit. Curios, ca toponimic, Macondo dispare chiar acum, dar critica s-a făcut că nu observă acest amănunt, așteptând toamna Patriarhului pentru a aclama triumfătoare că Macondo nu mai există. Toamnă în Macondo Materia epică din toamna Patriarhului, deși are toate virtuțile realului, nu pornește decât întâmplător de la realitate. În acest amănunt descifrez marea nedumerire a criticii. În ajunul apariției cărții, autorul încetase pe gubosul obicei de a depista o asemenea critică, dar avansase câteva lămuriri legate direct de elaborarea acestor pagini. Declarase încă din 1968, citez. În ceea ce privește romanul pe care îl scriu acum, singura imagine pe care am avut-o ani în șir este cea a unui om neașteptat de bătrân care rătăcește prin imensele saloane ale unui palat abandonat, plin cu animale. Încă citatul din Daniel Semper, opera citată. Mai mult se aflase că timp de 5 ani, însoțit de un fotograf prieten, Gabriel García Márquez stătuse de vorbă cu toți președinții, civili sau militari, din America Latina. În același timp, unii și-au amintit că în lunile când asistase direct la căderea unui dictator, Perez Jiménez din Venezuela, Gabriel García Márquez își mărturisise prietenilor intenția de a scrie cândva un roman cu un astfel de personaj. În sfârșit, dintre întrevederile avute cu amintiții președinți, scriitorul făcuse imprudența să destainuiască pentru anecdoticul ei întâlnirea cu Duvalier, Papadoc fusese amabil, volubil și degajat pe tot parcursul convorbirii. La sfârșit însă, numica a fost surpriza celor doi oaspeți, căci, întors la hotel, fotograful a descoperit că îi se umflaseră ochii, iar filmul pe care îi imortalizase evenimentul era complet voalat. Exact cum povesteau mulți, Gabriel Garcia Marquez pare să se fi convins atunci că Duvalier era, citez, un fel de hibrid între demon și dictator. Închei din Daso Salvador, doamna Patriarhului, în Estafeta Literaria, numărul 6175, Madrid. Mai existau firește destule alte amănunte în biografia scritorului, care au fost revăzute de critică în ajunul publicării noului roman. Violența de la Bogota din 1948, acel îngrozitor Bobogotaso, declanșat de asasinarea lui Jorge Eliezer Gaitan, terminat cu zeci și zeci de mii de morți spânzurați de-a lungul drumurilor. Propria înfruntare a autorului cu mâna forte a unui dictator, Gustavo Rojas Spiniria în 1955, când ca reporter la L.S. Spectador, Gabriel García Márquez, reușise să stea de vorbă cu tânărul marinar Luis Alejandro Velasco, unic supraviețuitor al naufragiului de pe distrugătorul Caldas, și publicase această convorbire în povestea unui naufragiat care a plutit zece zile pe ape, fără să mănânce și fără să bea, fiind proclamat erou al patriei, sărutat de reginele frumuseții, îmbogățit din publicitate și mai apoi urât de guvern și uitat pentru totdeauna, Dezvăluind adevărul tragediei de pe marea din Caraibi, pe aici navighează toate corăbiile din toamna Patriarhului, ceea ce a dus la închiderea ziarului și fuga autorului la Paris. Prezența lui Gabriel García Márquez în Cuba, în 1959, unde după căderea dictatorului Fulgencio Batista se judecau ororile guvernării sale. Destăinuirile făcute în acest timp, între alții de Sosa Blanco, l au făcut pe Gabriel García Márquez să-și mărturisească din nou intenția scrierii unui roman despre o dictatură latinoamericană. Așa se face că atunci când toamna Patriarhului a intrat în librării, nu numai critica, ci și cititorii păreau să cunoască biografia cărții. Și brusc s-au trezit cu toții antrenați într-un vârtej verbal fără precedent și obligați să plongeze într-un univers de coșmar și oroare, unde condiția umană este subjugată voinței tiranice a unui singur om, de fapt un monstru cu clare trăsături din mitologia groazei, capabil să moară și să reînvie, să dispună după bunului plac decurgerea timpului și să secere numai printr-un gest, printr-o aluzie vagă, viața a zeci și zeci de persoane. Niciunde în alte pagini decât acestea, un scriitor nu avusese temeritatea să adune atâta cruzime, atâta fabulație, atâta exagerare somptuoasă. Niciunde altundeva nu se încercase până acum o retorică atât de încărcată și de vizibilă, în arta marilor prozatorii constă în camuflarea acesteia, în care cuvântului îi se îngăduie orice libertate în fața materiei epice, lăsându-ți senzația unui delir narrativ fără sfârșit. O retorică unde ți-e greu să deșifrezi la prima lectură când se schimbă timpul narat și cel care narează, când începe și când se sfârșește un dialog și mai ales când sfârșește realitatea obiectivă și când începe imperiul celei imaginare. Evident, suprapus pe aceste pagini, etalonul macondian a dus la concluzia amintită mai înainte și incredibilitatea în existența unui personaj ca dictatorul Nicanor Alvarado a fost totală, acreditându-se opinia că avem de-a face cu o alegorie, cu o metaforă uriașă, cel mult cu o idee feroce în niciun caz cu o ființă reală. În același timp, realul miraculos, instaurat în romanul latinoamerican de nume atât de cunoscute ca Asturias sau Carpentier, dar ridicat la valoarea de categorie estetică după 100 de ani de singurătate, părea detronat definitiv în favoarea unui realism magic dus la extrem. Toamna Patriarhului era așadar o întomnare a universului Macondian, atât de îndrăgit, și de la această opinie nu s-au abătut decât foarte puțini interpreți. Nu neapărat pentru a se situa de partea adevărului, ci pentru a semna contrafaceri surprinzătoare. Cea mai hazlie întâlnită până acum, presupun multe altele, este semnată de Michel Seraia, însemnări asupra mitului Darian, în toamna patriarhului, în Cuadernos Hispanoamericanos, numărul 340, Madrid, 1978, paginile 50-79. Contrafacere care, dacă nu ar fi cunoscută seriozitatea revistei, ar trebui să fie considerată drept un monument al hilarului. După profesoara de la Poitie, e limpede că nu e vorba de nici un dictator, nici civil, nici militar în această carte, ci pur și simplu de marele poet Ruben Dario, a cărui operă fuzionează cu biografia pentru a deveni materie epică.